A doua epistola lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar Harul lui Dumnezeu. Căci el zice, La vremea potrivită te-am ascultat, În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai Lui Dumnezeu prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmbtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea Lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în nocare, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște sărați și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul curii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strântoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tata, și voi înveți fi și fi ce zice Domnul cel atotputernic.